На жаль, таку розмову перебивала, звичайно, котра із сестричок, бо гані в кухні потребують. Ганя йшла і не вертала скоро. Від молодих панів вона загалом трималася здалека. Знала, що не до неї приїжджають. Тому то згодом, як отрий торкав якогось поважнішого питання, то вона відповідала, що я, селюшка, можу вам цікавого сказати. Питайте мене, яка цього року капуста, оце я знаю. Обі доньки отця Єлецького віддалися скоро. Найпосажніші панни в деканаті. Одна пішла за питомця, а друга за інженера. Батько дав віно, мати наготовила всіляких статків і доньок як не було. Довго народ згадував гучні весілля і гостей з далеких сторін. Розказували собі про музики і про те, як висипано піском стежку від церкви аж до самого Ганку. Ганя чомусь-то згадувала свою покійну маму. Ніби жива стояла тоді перед нею, тільки простягни руки, обійми за шию та виплачся на її грудях. В церкві знов чомусь-то покійний батько ввижався. Молодий, гладко виголений, з високим білим чолом і синіми очима. Люди казали, що вона до батька подібна. Але куди-куди, батько був гарний, дуже гарний. Був. І на рушнику, на вишиваних рожах, затримтіла роса. Ганя втерла заплакані очі. Зайвий сентимент. Життя треба брати таким, як воно є. Не захочувати від нього Бог відчого. Вона ніколи не може дорівняти нашим мріям і бажанням. Ніколи. Не одна би була вдоволена, коли би могла жити так, як Ганя живе. Вона ж не в чужих, а в своїх близьких. Не сидить на ласті родини, бо працює. Тітка стара, не водна доглянути хати і господарства. Ганя перша встає, і остання йде спати. Сто разів на день чути в хаті і на подвір'ю – «Ідіть до панночки Гані». Панночка Ганя і на стріг побіжить, і до пивниці загляне, і оброки видасть, а буває, що й відписи метрикальні зготовить, бо дядько з кожним днем гірше бачить. Світ йому мрякою заходить. Ганя на роботу ніколи не нарікає, бо при роботі забув о турботі. І тільки іноді, як подумає, що може бути колись... Пострашно стає, Не чує землі під ногами, У повітрі повисла, На старому дереві омела. Нічого в руках немає, Як у кипраці ходить, Ніби тая біла нитка на колесі В клітці вертиться. Доля тим колесом крутить, А вона ногами дріботить. Ще, ще, ще. І так зранку до ночі, З року в рік, поки щось того колеса не спинить. Нараз гу-грим! Ганя так потонула була у своїх споминах і думках, що не бачила, як від заходу натягнула велика руда хмара і, мов, татарська орда розпустила загони по небі. Меркло сонце, зривався вітер, сосни перед хатою стогнали. Глипнула у вікно. Боже ти мій! В селі не видно ні хат, ні садів, ні городів. Тільки море копотів пелюги бушує, клубиться, валує у долині, і тільки видно ще, як на сусідовій стодолі білий буйсько на одній нозі став, червоний клюв підняв у гору і ніби кличе, щоб громи в нього били, а не в його гніздо. Ганя миттю кинулася зачиняти вікна і двері, казала приносити з плота горшки і гасити під кухнею огонь. Громи, як гармати, гуділи, блискавки бігали по хаті, склянки на столі зеленькотіли, тому то й не чути було, як хтось добувався до скляних дверей від канку. Що, лиш перебігаючи з їдального покою до зали, побачила Ганя, що там хтось був. Вправді, дядько наказував, щоб не пускати нікого, але як же й не пустити чоловіка в таку бурю під дах? А до того той чоловік не виглядав страшно. І Ганя, не надумуючися довго, повернула ключем. «Маю честь представитися, Петроша Гай, учитель!» Подала руку і просила розгоститися. Гість повісив на кілок капелюх, поставив палицю в куті і скинув рукавички. Ганя відчинила двері до зали. «Прошу!» Просив, щоб перша ввійшла. Ви, пане професоре, мабуть, до мого дядька, правда? Так, хотів представитися. Я тут дістав учительську посаду. Дуже жалую, що дядька не застали. Він з жінкою до Колубинець поїхав, до Нового Пароха, до цялеміша. Гість піднявся з фотелю. Так тоді прошу ласкаво передати отцу добродієві Дядькові? Так, і Ілецькому, мій поклін, і сказати... Що завтра з полудня я ще раз дозволю собі зайти до нього, і поклонився. Аня глянула на гостя. Був ні поганий, ні гарний, але чомусь то так їй здавалося, що інтелігентний. Вдягнений бідно та чисто. Рухи мав дещо несміливі, та спокійні й природні. Видно, що не хоче себе показувати іншим, ніж є. А ви куди? спитала, побачивши, що збирається відходити. «До школи, ласкава, пані, до свого мешкання?» «Щось також, в такий дощ не підете?» «Не хочу наскучувати вам, пані». «Мені?» – і всміхнулася. «Правду сказати, я рада, що ви прийшли. Чуєте, як гримить?» «Боїтеся громів?» «Не боюся, а все-таки моторошно самій. Сідайте, я вам зараз принесу папіроски». «Спасибі, пані, не трудіться, я дуже мало курю». «Мало?» – не знала, як далі повести розмову. Не раз приймала гостей, заки дядько не прийшов з поля або городу, але чула, що з тим чоловіком смішно було би балакати про урожай і про погоду. Спільних знайомих не мали. Як же тоді бавити його, мій Боже? Гість відчував її заклопотання, але так само не міг попасти на якусь відповідну і небанальну тему. Вдавали, що слухають, як б'ють громи, як злива шумить. Але ж бо дощ. І градом перекидає. Добре, що великої шкоди не зробить, Бо збіжджа вже в копах. Але гречки ще не скошені. У нас гречок небагато сіють. Пасік нема? Є, але мало. А я люблю ходити коло бджіл. Якщо мене не перенесуть скоро, То розведу собі невеличку пасіку І побачите, пані, що й люди підуть за моїм приміром. «А чого ж би вас мали переносити звідси?» – похитав головою. «Бо таке вже щастя маю. Нігде довго не загрію місця».